Unaingia kwenye uislamu utanifati shaminu na po sema Sema rahim, Ashahadu An la ilaha ilallah wa ashahadu Anna muhammadan rasulullah Nakiri kwa moyo Sema nakiri kwa moyo na nakiri, nakiri Kwa moyo tamka kwa ulimi Ya kwamba Hapa na mola Hapa na mola Hapa mola sae Kwa budiwa kwa haki ila mwenyezi mungu mmoja Hila mwenyezi mungu mmoja Na mtume muhammad Na mtume muhammad Ni mtume mwenyezi mungu Na Yesu, Na yesu. Si, mungu. si Mungu Si mtoto wa Mungu bali yeye ni wa mungu. Mwenyezi Mungu, mungu. Takbiri